Сім. Сіра тінько взнула вздовж виступу скелі до свого лігва, повискуючи від прикрості та гіркого розчарування, бо як закляття не спрацювало. Скісні промені пообіднього сонця освітлювали обличчя голову й тіло, невиразній туманні, наче серед вранішнього туману. Раптом уступ закінчився, і тінь збентежено зупинилася, притиснувшись животом до скелі, бо попереду лігва не виявилася. Уступ завершився, але лігва там не було. Вона повертілася навколо Мовдзига і, зупинившись, поглянула на долину. Річка була не там. Вона протікала ближче до обриву. А на скелі виднілося гніздо ластівки, якого ніколи раніше вона не спостерігала. Тінь заклякла, і вусики на її вухах піднялися, вивчаючи повітря. Життя. Запах живого слабко відчувався в повітрі, ледь уловлюючи серед ущелин та пагорбів. Тінь припіднялася і пішла вздовж уступу. Лігва не було. Ріка протікала ближче, а на скелі віднілося ластівчина гніздо. Кін захоплено затремтіла. Закляття спрацювало, усе вийшло. Це інший світ. Інший світ, інший у багатьох виявах. Світ, сповнений життя, яке вчувається в повітрі. Живих істот, які, напевно, не вміють аж так швидко бігати, чи достатньо добре ховатися. Вовк і ведмедь зустрілися біля величезного дуба і зупинилися побалакати. До мене дійшли чутки. Сказав Люпус, що десь скоїли вбивство. Ага, дивне вбивство, брати. Убили, але не з'їли. Буркнув Мишко. Символічне вбивство, сказав Вовк. Мишко похитав головою. Не існує такого, як символічне вбивство. Ця нова психологія, якою насчать пси, зайшла вже задалеко. Якщо вже вбивати когось, то через людчий голод. Я б не вбив того, кого не збираюся з'їсти. Замит він поспішно додав. Я не маю на увазі, що взагалі когось убив би. «Ну, ти розумієш, брате?» «Звичайно», – відповів Вовк. Мишко ліниво заплющив маленькі очі, тоді розплющив їх і ще раз кліпнув. «Ну, буває, коли я перевертаю каміння, можу задавити якусь мурашку. Не думаю, що пси поважали б це вбивством», – поважно промовив Люпус. «Комахи дещо відрізняються від звірів і птахів. Ніхто не казав, що не можна бивати комах». Тут ти помиляєшся», – сказав Мишко. «Пси завжди говорять точно, не можна знищувати живих істот. Не можна забирати чиєсь життя. Та, мабуть, ти маєш рацію, Святенницький промовив вовк. Але ж самі пси не дуже переймаються за комах. Чому ж вони постійно намагаються вдосконалити порошок проти бліг? Навіщо він їм? А для того, щоб вбивати бліг. Хіба блохи не живі істоти? Мишкоріс коляснув маленьку зелену мушку, що зищала біля його носа. Я прямую до пункту харчування, сказав вовк. Хочеш зі мною? Я не голодний, відповів ведмідь. До того ж ще зарано. Ще не час для годування. Люпус облизався. Іноді я приходжу в інший час, ну, наче випадково, і черговий вебстер дає мені щось понад нормово. «Ти там обережніше», – сказав Мишко. «Він не просто так тебе годує. Він щось замислив. Не довіряє цим вебстерам». «Та він нормальний», – заявив Вовк. Завідує пунктом харчування, хоча не мусить цього робити. Будь-який робот міг би впоратися сам, але він прийшов і попросив дати йому роботу. Утомився постійно розважатися і грати ігри. Він дуже привітний сміється і розмовляє. «Як один із нас. Той Пітер – нормальний хлопець». Один із псів сказав мені, пророкотів ведмідь, що Дженкінс якось заявив, що вони взагалі не вебстари. Каже, що вони називаються людьми. «Хто такі люди?» – запитав Люпус. «Не знаю. Просто переказую, що чув про Дженкінса». «Цей Дженкінс дуже-дуже старий», – сказав Люпус. «І міг щось наплутати. Є йому ж, мабуть, більше тисячі років». «Сім тисяч скоро», – відповів ведмідь. Всі зараз готують грандіозне святкування його дня народження». Зробили йому новий корпус у подарунок. Його старий уже дуже зносився, щомісяця потребує ремонту. Відмід поважно махнув головою. Як би там не було, Люписа, пси багато для нас зробили. Ці пункти харчування, роботи-медики і все таке. От минулого року в мене страшенно болів зуб. Але ці пункти харчування варто покращити, перебив його вовк. Вони кажуть, що дріжджі такі ж корисні і поживні, як м'ясо. Але ж смак зовсім не такий, як у м'яса. Звідки тобі знати? – запитав Мишком. Вовк заткнувся лише на секунду. – Ну, ну, ну, дід розповідав мені. Він був ще той хуліган. Час від часу добував оленину. От він і розказав, яке на смак червоне м'ясо. Але в ті часи було менше вартових. Мишко повільно заплющив і розплющив очі. – А мені так цікаво, яка на смак риба, – сказав він. – У гирлі сосниці є косяк форелі, – спостерігав якось за ними. – Здається досить лише опустити лапу, і одразу піймаєш кілька рибин. За мить він поспішно додав, але я ніколи не пробував. Звісно, відповів вовк. Світ за світом ланцюжок світів. Попередній світ майже наступає на п'ятий наступному для одного світу завтра, для іншого сьогодні. І вчора для когось завтра, а завтра для когось минуле. Хоча ні, нема ніякого минулого. Нема минулого, а є лише вигадані спогади, що мовби нічні метелики літають собі в темних закамарках розуму. Минуле неможливо досягнути. Це не картини, зображені на стінах часу. І не фільм, який можна перемотати назад і подивитися, що було раніше. Джошуа підвівся, обтрусився, а відтак, сівши на задні лапи, подчухався. Ікабот нерухомо сидів за столом, стискаючи металеві пальці. «Перевірено», – сказав робот. «Ми вже нічого не вдіємо. Усе перевірено. Ми не можемо повертатися в минуле». «Так», – сказав Джошуа. «Але», – зазначив Ікабот, – «ми знаємо, де живуть гобліни». Так, знаємо підтвердив Джошуа. І, мабуть, зможемо туди дістатися. Тепер ми знаємо шлях. Один шлях був відкритий, а інший – закритий. Насправді він не був закритий, його просто не існувало. Адже минулого не існує. Замість нього – інший світ. Це схоже на те, коли два пси йдуть один за одним. Один пес робить крок уперед, а інший – стає на його місце. Це схоже на нескінченний ряд кулькових підшипників, які крутяться, майже торкаючись одне одного пазами. Це схоже на ланки нескінченного ланцюга які обертаються на шестірні з мільярдами зубців. «Ми запізнюємося», – сказав Ікабот, подивившись на годинник. «Нам слід готуватися до вечірки на честь Дженкінса». Джошуа ще раз обтрусився. «Так треба. Це визначний день для Дженкінса. Лише подумай, кабуте, сім тисяч років». «Я готовий», – гордо заявив робот. «Наполірував свій корпус зранку. А от тобі слід причесатися. Ти чомусь сьогодні на прочутку длатий». «Сім тисяч років». Повторив Джоша не хотів би я прожити стільки. Сім тисяч років і сім тисяч світів, які промайнули один за одним. Може й більше. Щодня новий світ. Триста шістдесят п'ять разів по сім тисяч. Або ж новий світ, що хвилини. Чи що секунди. Секунди було б досить, щоб розділити два світи. Три тисячі шістдесят п'ять разів по сім тисяч помножити на двадцять чотири і на шістдесят і ще раз на шістдесят. І секунди досить, бо ж минулого не існує. Неможливо повернутися назад. Неможливо повернутися назад і перевірити, чи правильно розповідає Дженкінс про те, що було раніше. Це може бути правда або ж вигадки семитисячолітньої давнини. Неможливо повернутися назад і перевірити, чи правдиві ті туманні легенди, у яких йдеться про будинок і родуни вебстерів, а також про купол серед гір за океаном. І Кабот схилився над псом зі щіткою, але Джоша вислизнув від нього. «Ей, не пручайся», – сказав робот, – «це ж не боляче». «Минулого разу ти ледь не здер з мене шкіру живцем», – відповів Джоша, – «обережніше з тими заплутаними клубками». Вок зайшов, сподіваючись отримати перекус, але йому нічого не запропонували, а сам він був надто тактовним, щоб попросити. Тому він сидів, акуратно підібгавши хвіст, і спостерігав, як Пітер обточував ножем тонку паличку. З гілки розлогого дерева спустилася білка пампушка і сілася прямо на плече Пітера. «Що це в тебе?» – запитала вона. Паличка для метання, відповів Пітер. Метати можна будь-яку паличку, прокоментував вовк. Нема потреби вибирати якусь одну. Просто береш будь-яку паличку і кидаєш. Ні, це щось нове, сказав Пітер. Я сам це вигадав і зробив, але не знаю, як це правильно назвати. Ти не придумав назви? запитала пампушка. Ще ні, відказав Пітер. Але придумаю. Усе одно для метання годиться будь-яка паличка, наполягав вовк. Можеш взяти і кинути будь-яку паличку. Але вона не пролетить так далеко. «І не поціли так сильно, як ця», – відповів Пітер. І він повертів паличку в руці, відчуваючи її гладку поверхню. Тоді підняв і ретельно оглянув, щоб переконатися, що вона рівна. «А ще я не кидатиму її рукою», – сказав Пітер. «Я візьму ще одну палку і мотузку». Він простягнув руку і підняв якусь штуку зіперту на стовбур дерева. «Я щось не можу втямити», – сказала пампушка. «Навіщо тобі кидати паличку?» «Не знаю», – відповів Пітер. «Це весело». «Ви, вебстери, дуже дивні тварини», – сказав Вовк. «Іноді я задумаюся, чи є у вас здоровий глуст». «Можна влучити в будь-яку ціль», – сказав Пітер. «Тільки якщо паличка достатньо рівна, а мотузка добре натягнута. І це не так просто. Треба дивитися, присілюватися». «Покажи, як ти це робиш», – попросила пампушка. «Ось, дивись», – сказав Пітер, підіймаючи дерев'яну штуковину. «Бачиш, яке воно міцне і пружне. Згинаєш, відпускаєш, і воно повертається до попередньої форми. Я зв'язав кінці палки за допомогою мотузки. Тепер кладу рівну паличку сюди, одним кінцем впираючись у натягнуту мотузку, і відтягую. Ти казав, що можна влучити в будь-яку ціль, сказав вовк. Продемонструй нам. Куди ви хочете, щоб я влучив? запитав Пітер. Не вибирайте ціль. Пампушка захоплено показала на дерево. Вон вільшанка на гільці. Пітер швидко підняв руки, натягнув мотузку, і палка, до якої вона була прив'язана, зігнулася дугою. Паличка для метання просвистіла в повітрі. Нараз вельшанка впала з гілки, і тільки пір'я посипалося навсібіч. Вона із глухим стуком ударилась об землю. Безпорадна пташка лежала із зігнутими кігтиками, спрямованими вгору. Із її дзьоба текла кров, розтікаючись по листю під її головою. Пампушка на плечі Пітера завмерла, а вовк підвівся. Навколо запала тиша. Навіть листя притихло. Лише по синьому обідньому небу пливли хмарини. Ти вбив її! Вона мертва! Ти вбив її! нажахано викрикнула пампушка. Пітер задобів від страху. Я ж не знав. Я ніколи раніше не цілив у когось живого. Просто кидав палички в позначки. Але ти вбив її, а вбивати не можна. Так, я знаю, сказав Пітер, вбивати не можна. Але ти сказала цілитися в неї. Ти вказала на пташку. Ти. Але я не казала тобі вбивати її, закричала Білка. Гадала, ти просто легенько зачепиш, налякаєш. Вона була така товста і пихата. Я ж казав, що паличка поцілить сильно. Вепсер стояв, наче вріс у землю. «Далеко і сильно», – подумав він. «Далеко і сильно. І швидко». «Розслався», – м'яко сказав Вовк. «Ти знаєш, що не хотів цього робити. Це залишиться між нами трьома. Ми нікому не розкажемо». Пампушка перескочила з плеча Пітера на дерево і викрикнула. «Я розкажу! Я піду і розкажу все Дженкінсу!» Вовк загарчав на неї в раптовому нападі люті. «Ей ти, мала наклепнице, вашива виказувачка!» Усе одно розкажу, от побачите!» – кричала пампушка. «Дженкінс про вона швидко пострибала вверх, пробігла гілкою і перестрибнула на інше дерево. Вовк не гаєвся. «Зачекай!» – різко викрикнув Пітер. «Вона не зможе вічно ховатися на дереві», – хутко промовив Вовк. «Їй доведеться спуститися на поляну. Не хвилюйся за це». «Ні», – відповів Пітер. «Не треба більше вбивства. Тут і одного забагато». «Але вона викаже тебе!» – Пітер кивнув. «Таки викаже. Я можу її зупинити. Хтось може побачити тебе і також виказати», – відказав Пітер. «Люпус, і я не можу тобі дозволити це зробити». «У такому разі тобі краще залягти на дно», – сказав Люпус. «Я знаю місце, де ти можеш сховатися. Там тебе ніхто не знайде, навіть за тисячу років». «Мені з цим не сховатися», – промовив Пітер. «У лісі повно очей, які за всім спостерігають, і вони розкажуть, куди я подівся. У наш час нікуди не сховаєшся». «Мабуть, ти маєш рацію», – повільно сказав Вовк. «Так, твоя правда». Він обернувся і поглянув на тільця Вільшанки. «Як щодо того, аби позбутися доказів?» – запитав він. «Доказів? Їх таки треба прибрати!» Вовк швидко ступив уперед і схилив голову. Хру... Почувся хрумкіт. Люпусе близався і сів, поклавши хвіст біля лап. «Ми з тобою поладнаймо!» – сказав він. «Відчуваю, що ми можемо стати приятелями. не дуже схожі!» На його носі зрадливо тріпотіла пір'їнка. «Не корпуса лялечка» Не по зубах навіть відбійному молотку чи іржі. І стільки всіляких технічних штучок, що ніде голку струмити. Подарунок Дженкінсу на день народження. У районі грудної клітки було гравіювання. Дженкінсу від псів. Але я ніколи не одягну його, сказав собі Дженкінс. Він надто класний для мене. Надто класний для такого старого робота, як я. Почуватимуся незграбно в такому незвичному бладунку. Він повільно похитувався вперед-назад у кріслі Гойдалсі, прислухаючись до завивання вітру під дахом. Вони хотіли як краще, і я в жодному разі не хочу їх образити. Доведеться одягати його час від часу для годиться, лише щоб зробити приємне псам. Було б неправильно взагалі не вдягати його, адже його виготовлення коштувало їм чималих зусиль. Тож я одягатиму його не на щодень, а лише в особливих випадках. Наприклад, на пікнік із вебстерами. Хочу виглядати якнайкраще на цій зустрічі. Це має бути визначна подія. Коли вебстери з усього світу зберуться разом, і вони покличуть мене з собою. А вже ж вони завжди кличуть мене, адже я теж вебстер. Так, сер, я завжди ним був і буду. Він опустив голову, прислухався до шепоту кімнати і повторив за нею слова. Слова, які він і кімната пам'ятали. Слова із сивого минулого. Крісло гойдалка заскрипіло, і цей звук органічно вписувався в цю старожитню кімнату. Разом із завиванням вітру та бурмотінням димоходу. Вогонь подумав Дженкінс. Давно мене розпалювали вогонь. Людям він подобався. Вони часто просто сиділи і дивились на полум'я, спостерігаючи за його танцем. І мріяли. Але всі ті мрії, сказав Дженкінс сам до себе, усі мрії людей зникли. Зникли разом із людьми, котрі вирушили на Юпітер, чи з тими, які живцем поховані в Женеві. І дуже слабо проростають у свідомості сучасних вебстерів. Минуле, подумав він. Минуле надто вкоренилося в мені. Минуле зробило мене непотрібним. Мені доводиться надто багато пам'ятати. Так багато, що іноді я забуваю те, що повинен робити зараз. Я живу минулим, а це не найкращий різновид життя. Джоша каже, що минулого не існує. Хто-хто, а він це знає напевно. Єдиний з усіх псів. Адже він доклав усіх зусиль, щоби здійснити подорожу минуле і перевірити все те, про що я йому розповідав. Він гадає, що мій розум затуманений, і що я розповідаю старі небелисі, напівправдиві, напіввигадані просто щоб розважити слухачів. Він цього не визнає прямо, але я знаю, що цей негідник так думає. Він і не підозрює, що я це знаю. Але я знаю. Він не здатен мене обманути, сказав Дженкінс, усміхаючись сам до себе. Ніхто з них не може. Я знаю їх від самого початку. Бачу їх наскрізь. Я допомагав Брюсу Вепсту розтворювати першого з них. Я чув його перші слова, і навіть якщо вони забули, я пам'ятаю. Пам'ятаю кожне слово, погляд чи жест. Мабуть, це нормально, що вони забувають. Вони багато чого досягнули, практично самі. Я лише трішки втручався іноді, і це було на краще. Саме так Джон Вебстер порадив мені чинити тієї далекої ночі. Саме для цього він чинив те, що вчинив, аби закрити Женеву. Бо це вчинив Джон Вебстер. Це мусив бути він, Більше нікому. Він гадав, що зможе таким чином відгородити людську расу і звільнити дорогу для псів. Але він дещо забув. "О, так", сказав Вебстер. "Дещо забув. Він забув, що його власний син разом зі своєю групкою диваків того ранку покинули місто, щоб погратися в печерних людей. І їхня гра, подумав Дженкінс, перетворилась в щось більше, у те, що тривало майже тисячу років. Поки він не знайшов їх і не повернув додому, повернув до будинку Вебстерів, де все й розпочалося. Дженкінс клав руки на колінах, опустив голову і почав повільно гойдатися вперед-назад. Крісло поскрипувало, і вітер завивав у піддаші, і дрянчали віконні шибки. І димохід, із його перекопченою горлянкою, Розповідав щось про інші часи і інших людей, а також про колишні вітри, що віяли із заходу. Минуле, подумав Дженкінс, яка марна річ, безглузда річ, адже так багато ще треба зробити. Чи так багато проблем, із якими псам доведеться стикнутися, узяти хоча б перенаселення. Про це вже так багато думано і сказано. Надмірна кількість кроликів, на яких не полюють вовки чи лисиці. Надмірна кількість оленів, оскільки гірським левам і вовкам не можна їсти оленини. Надто багато скунсів, мишей, лісових котів, надто багато білок, дикобразів, ведмедів, заборони будь-які вбивства і живих істот стане надто багато. Візьми контроль над хворобами, подбай про вчасну допомогу при пораненнях за допомогою швидких роботів медиків, і готово. Людина цього не допускала, сказав Дженкінс. Так, люди вміли цьому давати раду. Вони вбивали все, що ставало на їхньому шляху. Неважливо, людина це чи звір. Люди ніколи й не думали, про те, щоб створити одну велику співдружність тварин, ніколи не мріяли про те, що скунс, єнот та ведмідь можуть поладнати, жити дружно і допомагати одне одному, незважаючи на всі природні відмінності. Але пси подумали про це і здійснили достеменно, як у тій касті про братика кролика, подумав Дженкінс, як у дитячі кажучі сивої давнини, як у ті притчі редалев і ягня лежали поруч, або як у мультика та Дісне, за винятком того, що в тих анімаціях не було й краплі правди адже вони були створені людьми. Двері зі скрипом відчинилися і почулися кроки. Дженкінс зворушився. «Привіт, Джошуа!» – сказав він. «Привіт, Ікаботе! Заходьте! Я просто сиджу собі і думаю». «Ми проходили повз і побачили увімкнене світло», – сказав Джошуа. «Так, про світло я теж думав», – промовив Дженкінс поважно киваючи. «Думав про ту ніч п'ять тисяч років тому, коли Джон Вебстер прибув сюди із Женеви, і це був перший візит людини за сотні років». Він лежав у ліжку в спальні на горі. Усі пси спали, а я стояв там біля вікна і дивився на річку. І ніде не було видно навіть вогника, жодного, суцільна темрява. Я стояв там і пригадував дні, коли повсюди світилося, і думав, чи повториться таке ще колись? «Зараз світло є повсюди», – дуже м'яко сказав Джоша, «по всьому світу, навіть у печерах і барлогах». «Так, знаю», – відповів Дженкінс, – «це навіть краще, ніж раніше» і Кабут перетнув кімнату і підійшов до корпусу, що стояв у кутку. Лагідно провів рукою по його металевому боці. «Було дуже мило з вашого боку подарувати мені новий корпус», – сказав Дженкінс. «Але не варто було. Трішки підлатати, і мій теж буде як новенький». «Ми зробили це, бо любимо тебе», – пояснив Джошо. «Це найменше, що ми могли зробити». «Ми хотіли зробити набагато більше, але ж ти не дозволяєш. Ми могли б збудувати тобі новий будинок, геть новенький, за останньою модою, ти тільки скажи». Дженкінс похитав головою. «У цьому нема потреби, бо я не зміг би там жити. Бачиш, це мій дім. Це завжди був мій дім. Варто лише доглядати за ним, і я щасливо тут житиму». «Але ж ти тут сам». «Ні, не сам», – сказав Дженкінс. «Цей будинок переповнений». «Переповнений?» – перепитав Джошуа. «Так, людьми, яких я колись знав», – відповів Дженкінс. «Оце так корпус», – вигукнув Ікабот. «А можна приміряти». Заберу руки від того корпусу. Хай юнак потішиться, сказав Дженкінс. Можеш заходити іноді, коли я не зайнятий? Ні, відказав Джошуа. Гілка вдарилася об стіну, скребнувши гілочками по шипках. Заторохтіла черепиця, і вітер із новою силою затанцював на даху. Я радий, що ти зайшов, сказав Дженкінс. Хочу з тобою поговорити. Він гойднувся вперед-назад, почувся скрип. Я не вічний, сказав він. Сім тисяч років – це трохи більше, ніж я міг розраховувати. «З новим корпусом ти зможеш прошити втричі довше», – сказав Джошуа. Дженкінс похитав головою. «Я хвилююся не за тіло, а за розум. Його добре зробили на совість, але він не зможе працювати вічно. Колись щось вийде з ладу, і він вимкнеться». У тиші, що огорнула кімнату, знову скрипнуло крісло. «І тоді я помру», – сказав Дженкінс. «Моєму існуванню прийде кінець, і це нормально, так і має бути. З мене і так уже користя кіт наплакав, проте колись я був потрібним ти завжди будеш потрібний нам, ніжно промовив Джошуа. Ми не впораємося без тебе. Але Дженкінс продовжував, наче не чув його слів. Я хочу розповісти тобі про вебстерів, поговорити про них. Хочу, щоб ти все зрозумів. Я намагатимуся зрозуміти, побіцяв Джошуа. Ви, пси, називаєте їх усіх вебстерами. Ну і нехай, сказав Дженкінс. Назва не важлива. Головне, щоб ви розуміли, хто вони. Іноді ти називаєш їх людьми, а іноді вебстерами, зазначив Джошуа. Я цього не розумію. Усі вони люди, пояснив Дженкінс. І раніше вони були головні на планеті. І серед них була одна сім'я на прізвище Вебстери. Саме їм ви завдячуєте найголовнішим. Чим саме? Дженкінс зупинив крісло, щоб воно не гойдалося. Я став таким забудькуватим, – пробурмотів він. Дуже швидко все забуваю і плутаю. Ми говорили про найголовнішу річ, яку зробили для нас Вебстери. Отак, так, так, сказав Дженкінс. Ви маєте слідкувати за ними. Турбуватися про них і слідкувати. Особливо слідкувати. Він почав повільно розхитуватися, і в його голові зринали думки, спричинені погойдуванням крісла. «Ледь не зірвалося з язика», – сказав він собі. «Ти ледь не згубив мрію, але я вчасно спам'ятався». «Так, Джоне Вепстер, я вчасно спам'ятався. Я дотримав слова». «Я не розповів Джошуа, що пси раніше були домашніми тваринками людей, і що ці люди допомогли їм розвинутися до того рівня, на якому вони перебувають сьогодні». Їм не можна цього знати. Вони повинні йти далі з високопіднятою головою, повинні продовжувати працювати. Часи казок минули, і не варто їх повертати. Хай як сильно я не хотів би розповісти їм, а я б дуже хотів застерегти щодо речей, за якими їм слід пильнувати. Повідати, як ми викорінили старі ідеї в головах печерних людей, яких привезли з Європи. Як ми перевчили їх, як навчили обходитися без зброї, з миром та любов'ю в серці до всього живого. І що слід робити, щоб ті тенденції знову в них не прокинулися, щоб вони не повернулися до старого способу людського мислення? «Але ж ти сказав», – наполягав Джошуа. Дженкінс відмахнувся. «Це дрібниці, Джошуа, просте бурмотіння старого робота. Іноді мій розум затуманюється, і я кажу те, чого не збирався. Я так багато думаю про минуле, а ти кажеш, що минулого не існує». І кабот присів і глянув на Дженкінса. «Так, це точно», – сказав він. Ми перевірили всі можливі шляхи, узяли до уваги всі чинники. Це остаточно. Минулого не існує. Для цього немає часу, зауважив Джоша. Можна подорожувати по лінії часу і не знайдеш минулого, лише інший світ, іншу категорію свідомості. Планета буде така сама, або майже така сама. Такі самі дерева, річки, пагорби, але це незвичний нам світ. І він прожив інше життя, розвинувся по-іншому. Попередня секунда, аж ніяк не попередня секунда а зовсім інша, абсолютно відмінний відтинок часу. Ми постійно живемо тією ж секундою, рухаємося вперед разом із цим маленьким часовим проміжком, який належить конкретно нашому світу. Ось цьому виною те, як ми уявляли собі час, сказав Ікабот. Це те, що не давало нам зрозуміти, як усе є насправді. Ми вважали, що час постійно минає, хоча це не так. Насправді ми рухаємося вперед разом із часом. Ми кажемо, що минула секунда, хвилина, година – чи навіть день, коли насправді нічого не проминає. Час постійно той самий. Він рухається вперед, і ми рухаємося разом із ним. Дженкінс кивнув. Розумію, це як стовбури дерев, що їх несе річка. Вони рухаються вперед разом із течією. Навколо них змінюються пейзажі, але вода залишається тією ж. Саме так, сказав Джошуа. Тільки час пливе дуже чітко, і кожен світ має своє конкретне місце. І десь у цих світах живуть гобліни, Джошуа кивнув. Упевнений, що так. І тепер, сказав Дженкінс, припускаю, що ти хочеш знайти спосіб мандрувати між світами. Джуша ледь почухався. Звичайно, промовив і кабот, нам треба більше місця. Але ж гобліни, не могли ж вони захопити всі світи, сказав Джоша. Якісь мають бути незайнятими. Якщо ми знайдемо їх, вони нам пригодяться. Не зможемо знайти більше місця, матимемо серйозні проблеми. Перенаселення призведе до хвилі вбивств, і це відкине нас туди, звідки ми почали. «Уже зараз трапляються вбивства», – тихо промовив Дженкінс. Джоша звів брову і нашурошив вуха. «Дивні вбивства. Убили, але не з'їли. Ніякої крові. Ніби вони просто впали. Наші медтехніки були вражені. Не виявили нічого, жодної причини, чому вони могли б померти». «Але вони так і померли», – сказав Ікабот. Джоша припав до підлоги і стишив голос. «Мені страшно, Дженкінсе. Я боюсь, що... Нема чого боятися». «Так і є», – Ану сказав мені. Ангус боїться, що один із гоблінів потрапив у наш світ. Порив вітру за виводим уході і пронісся попід дахом. Інший порив запугукав пугачем у якомусь темному закапелку віддалік. Страх почав підводитися на весь зріст, дертися на дах, крукувати черепицею. Дженкінс затремтів, але за митю себе в руки і хрипло заговорив. «Ніхто не бачив гобліна. Їх неможливо побачити». «Так», – сказав Дженкінс, – «неможливо». Так твердили люди раніше. Ти не можеш побачити привида чи фантома, але відчуваєш, що він поруч. І чомусь вода крапає з крана, який ти щойно місто закрутив. І щось шкрябає по шипках. І пси виють уночі, хоча на снігу нема жодних слідів. Щось зашкрябало по шипці. Жоша швидко підвівся і завмер, піднявши одну лапу і вишкіривши зуби. І Кабот припав до підлоги й очікувально прислухався. Знову почулося шкрябання. «Відчини двері», – сказав Дженкенс і Каботу. «Хтось хоче війти. Посеред мертвої тиші Кабот підійшов до дверей. Двері скрипнули, і коли він їх відчинив, усередину застрибнула білка, підбігла до Дженкінса і вистрибнула йому на коліна. "А, це ти пампушка", сказав Дженкінс. Джошуа сів, сховав ікла, і Кабот дурнувато заусміхався. "Я бачила, як він це зробив", загукала пампушка. "Я бачила, як він убив Вільшанку, узяв паличку для метання і запустив. Було багато пір'я і крові". Тихіше. – лагідно промовив Дженкінс. – Заспокойся і розкажи все по порядку. Ти надто збуджена. Ти кажеш, що побачила, як хтось убив вільшанку? Пампушка глибоко вдихнула, її зуби цокотіли. – Це був Пітер. – Пітер? – Так, Пітер, вебстер. Ти бачила, як він кинув ту паличку? – Так, узяв ще одну паличку і прив'язав мотузку з двох кінців. Тоді натягнув мотузку, поставив туди паличку і… – О, я знаю, – сказав Дженкінс. – Знаєш? Ти знаєш, що це? – Так. Відповів робот. Я дуже добре це знаю. Це лук і стріла. І він це сказав так, що ніхто не наважився порушити тиші. Кімната раптом здалася величезною порожньою, а стокіт гілки обшивку, цей віддалений за могильний звук, нагадував голос тих, котрі скаржаться, але намарно чекають відповіді. Лук і стріла? нарешті запитав Джоша. Що це таке? Що це таке? подумав Дженкінс. Що таке лук і стріла? Це початок кінця. Це звивеста стежка, що приведе на широку дорогу війни. Це іграшка і зброя, і торжество людської інженерної думки. Це перший невпевнений крок до атомної бомби. Це символ способу життя. Це рядки з дитячої римованки. Хто півня робино убив? Я зізнався, Горобець. Стрільнув з лука молодець, і півня робино убив. Це те, що було забуте і віднайдене. Це те, чого я боявся. Він випрямився і повільно звівся на ноги. «І каботе», – сказав він. «Мені потрібна твоя допомога». «Звичайно», – відповів робот. «Що забажаєш?» «Корпус», – сказав Дженкінс. «Я хочу одягнути новий корпус. Тобі потрібно буде зняти мій мозковий відділ». І Кабот кивнув. «Так я знаю, як це робиться». Що трапилося, Дженкінсе? У голосі Джошуа відчувався раптовий страх. «Що ти хочеш робити?» «Я йду до мутантів», – сказав Дженкінс, стараючись промовити це якомога м'якше. «Після всіх цих років я попрошу їхньої допомоги. Тінь плавно спустилася з пагорба, обходячи місце, де місячне проміння пробивалося крізь просвіти між кронами дерев. Під місячним світлом вона мерехтіла, але не хотіла, щоб її хтось помітив. Не можна псувати полювання тим, котрі прийдуть після неї. А вони точно прийдуть. Не всі одразу, звичайно, а по черзі, по кілька і в різних місцях, щоб цей дивовижний світ нічого не запідозрив. Бо якщо він їх помітить, усьому настане кінець. Кінь припала низько до землі і почала ретельно аналізувати нічну пітьму напруженими нервами. Вона вловлювала імпульси, сортувала їх своїм гострим розумом, а проаналізувавши відкладала. Якісь імпульси були їй знайомі, про які здогадувалася, а деякі залишалися загадкою. Але один із них викликав почуття схоже на страх. Вона притиснулася ще нижче до землі, витягнула вперед потворну голову і припинила аналізувати нічну темряву, Зосередившись на тому, що рухалося верх пагорбом. Там було двоє, і вони були різними. Її думки плуталися у горлі застрягло хрипіння, а все тіло напружилося в захопленому передчутті навпіл із пронизливим страхом перед незнаним. Вона піднялася над землею, але тільки ледь, -лед, і помчала вниз пагорбом, намагаючись відрізати дорогу тим двом. Дженкін знову почувався молодим, а ще сильним та швидким, і тілом, і думками. Він міг швидко крокувати вітряними схилами, залитими місячним світлом. Міг уловлювати шепотіння листя, соне бурмотіння пстаства і набагато більше. Так, набагато більше всього, відзначив він про себе. Новий корпус був як лялечка. Не по зубах навіть відбійному молотку чи іржі. Але це ще не все. Ніколи не подумав би, що корпус так багато змінює. Навіть не підозрював, яким пошарпаним і зношеним насправді був його власний. Він із самого початку був так собі, хоча, звичайно, як на ті часи найкращим. Що ж, техніка здатна творити дива. Безсумнівно, це справа рук роботів, диких роботів. Пси домовилися з ними, щоб ті виготовили корпус. Загалом, кажучи, пси не часто спілкуються з роботами. Вони ладнають і тому подібне, але це лише тому, що вони дали одні одним спокій і не пхаються в чужі справи. Десь у норі поворушився кролик, і Дженкінс помітив той рух. Замить відчув, що єнот вийшов на нічну прогулянку. Уловив то підробну цікавість, яка розгорталася в мізках за маленькими очіцями, що дивилися на нього з-за куща ліщини. А он там ліворуч, під деревом, спав ведмідь, скрутившись калачиком, і бачив сни про дикий мед, рибку виловлену в гирлі річки, і на десерт мурах, злизаних із перевернутої каменюки. Це було вражаюче і водночас природньо. Так же звично, як підіймати ноги, коли йдеш. Так само нормально, як чути. Але це був не слух і не зір, і не уява. Бо Дженкінс був абсолютно впевнений щодо кролика в його нірці, нота під кощем ліщини, чи і ведмеді, який спав під деревом. Ось які корпуси мають дикі роботи, подумав він. Адже якщо вони змогли виготовити такий для мене, то й собі виготовляють не гірші. Роботи також далеко зайшли за ці 7 тисяч років, як і пси, активний розвиток яких почався після масового виїзду людей але ми не звертали на них уваги, бо так і мало бути. Роботи пішли своїм шляхом, а пси – своїм, і ніхто не цікавився справами інших. У той час, як роботи будували космічні кораблі і запускали їх до зірок, конструювали нові корпуси, працювали з математикою і технікою, пси налагоджували стосунки між тваринами, створювали співдружність там, де в часи людини були дикість і хижатство, а ще прислухалися до гоблінів і намагалися дослідити час, аби виявити, що часу взагалі не існує. І якщо роботи і пси так далеко просунулися, мутанти мали б зайти ще далі. І вони вислухають мене, переконував себе Дженкінс. Мусять вислухати, бо я розповім їм про проблему, яка їх зацікавить. Адже мутанти також люди, незважаючи на всі відмінності. Вони походять від людей. Вони вже мали забути про свою ненависть, адже зараз слово «людина» лише порох, що звіюється вітром. Шелест листя в погожий день і нічого більше. До того ж, я не турбував їх сім тисяч років, хоча й раніше теж. Джо був моїм другом, або ж таким хорошим приятелем, яким тільки може бути мутант. Він говорить зі мною, коли не міг поговорити з людьми. Вони вислухають мене і скажуть, що робити. Вони не сміятимуться з цього. Тут не до сміху. Йдеться лише про луки стріли, але сміх тут недоречний. Колись, може, він і був доречним, бо історія сміється з багатьох речей. Якщо стріли – це просто жарт, то такими ж є атомні бомби чи спалахи хвороб, які знищували цілі міста, або ж ракети, які з ревом здіймались вись і падали на тисячі миль, убиваючи мільйони людей. Хоч зараз і немає мільйонів людей. Є лише кілька сотень, які живуть у будинках, що для них збудували пси. Бо тоді пси ще пам'ятали, хто такі люди, ще відчували зв'язок, який існував між ними, і дивилися на людей як на богів, боготворили людей, і розповідали старі казки біля вогнища зимовими вечорами. Будували для них будинки в надії, що колись люди повернуться, погладять їх по голівках і скажуть, молодці, які хороші віддані слуги. І це було неправильно, думав Дженкінс, крокуючи вниз. Зовсім неправильно. Бо люди не заслуговували такого служіння, не заслуговували бути богами. Я завжди їх любив і досі люблю, але не через те, що вони люди, а через вчинки кількох людей, яких я пам'ятав. Пси не мали будувати для людей. Вони справлялися з усім значно краще, ніж люди. Тож я стер їхню пам'ять. І яка ж це була повільна клопітка робота. Протягом двох років я викорінював легенди, уводив їх в оману, і зараз вони називають людей вебстерами, не здогадуючи, що тут щось не так. Я тривалий час переймався, чи правильно зробив. Почувався зрадником, сумніви мучили мене, коли я вночі сидів у кріслі Гойдалсі і прислухався до завивання вітру бо це те, що я, можливо, не мав права робити. Те, що могло б не сподобатися вебстерам, я й досі відчуваю їхній вплив. Адже після стількох років я все ще думаю, чи сподобається їм те, що я роблю. Але зараз я розумію, що вчинив правильно. Лук зі стрілами цьому доказ. Раніше я гадав, що людина просто обрала неправильну дорогу, що ще в темні первісні часи на самому світанку цивілізації вона не туди ступила або вибрала не той поворот. Проте зараз я бачу, що помилявся. Є лише одна дорога, якою може піти людина. І це дорога з луком та стрілами. Я старався з усіх сил. Я зробив усе, що міг. Коли ми зібрали всіх блукальців і привезли в будинок вебстерів, я забрав у них зброю. Не лише з рук, а й з думок. Я переписав твори, які можна було переписати, і спалив усі інші. Я наново навчив їх читати, співати і думати. У книгах не було жодного сліду війни чи зброї, жодного натяку на ненависть чи історію, адже історія це теж ненависть, а не битви, не герої, не перемоги. Але все було марно, – сказав собі Дженкінс. Тепер я знаю, що це було марно, бо людина все одно винайде луки стріли, що б ти не робив. Він спустився вдовж довгого пагорба, перетнув гирло річки і тепер знову підіймався темним, крутим схилом скелястої гори. Він чув тихе шарудіння, і його новий корпус підказував, що це були миші, які метушилися серед проходів, прокладених у траві. І на якусь мить він уловив щастя, що його відчувала маленька грайлива мишка, таке просте і невигадливе щастя. На стовбурі впалого дерева примостився тхір з лихою думкою про мишу зі спогадом про ті дні, коли тхори харчувалися мишами. Жага крові й страх. Страх перед тим, що зроблять пси, якщо він об'є мишу. Страх перед сотнями очей, які побачать убивство, яке колись зникло з цього світу. Тхір не наважувався вбити, а людина вбила. Мабуть, ненавмисно, без злих помислів. Але вбила. А пси кажуть, що вбивати не можна. За ці роки були інші вбивства, але ніхто не уникнув покарання. І людину теж слід покарати. Та цього буде не досить. Лише покарання не вирішить цю проблему. Треба знайти рішення не для однієї людини, а для всього людства. Бо що зробив один, може зробити інші. І не просто можуть, а таки зроблять, бо це були люди. А люди вбивали раніше і можуть почати знову. Чорна фортеця мутанта виросла проти неба. Неймовірно чорна під світлом місяця. Усередині нічого не світилося, і це й не дивно. Ніхто не пам'ятає, щоби хоч одні двері відчинилися для зовнішнього світу. Мутанти побудували фортеці по всьому світу, закрилися в них, і на цьому все. Мутанти втручалися в справи людей, постійно з них насміхалися, і провадили з ними щось на наподобу знищувальної війни. Але потім люди зникли, і мутантів теж більше ніхто не бачив. Дженкінс підійшов до широких східців, що вели до вхідних дверей, і завагався. Закинувши голову, він поглянув на будівлю, що нависала над ним. Найімовірніше, Джо вже давно помер, подумав він. Джо був довгожителем, але не безсмертним. Він не міг жити вічно. Дивно буде зустрітися з якимось іншим мутантом, а не з Джо. Він почав підійматися сходами, дуже повільно напружуючи кожен нерв очікуючи на те, що ось ось на нього рине хвиля насмішок. Але нічого не трапилося. Він піднявся, зупинився перед дверима і пошукав якогось дзвінка, щоб повідомити про свій прихід. Але не було ні дзвінка, ні гутка, ні молотка. Лише суцільні двері зі звичайною ручкою. От і все. Вагаючись, Дженкінс підняв кулак і постукав. Тоді ще раз. І почав чекати. Не було жодної відповіді. Двері залишилися, мовчасними, нерухомими. Він постукав ще раз, цього разу голосніше. Відповіді він не дочекався. Дуже повільно і обережно. Він узявся за клямку і натиснув на неї. Двері відчинилися, і Дженкінс увійшов всередину. «Та ти з лузду зійшов», – сказав Люпус. «Я змушу їх побігти за мною. Цю пробіжку вони ще не скоро забудуть. Я подбаю про це», – Пітер похитав головою. «Я знаю, що ти міг би це зробити, Люпусе, і це могло б бути правильно для тебе, але не для мене. Вепстери не втікають». «Звідки тобі знати?» – безжально запитав Вовк. Не милий дурниць. Нікому з вебстерів раніше не доводилося втікати. І якщо так, то звідки тобі знати, що вони ніколи? Та замовкне, — відказав Пітер. Вони мовчки йшли гірською стежкою уздовж пагорба. Та за нами стежить, — сказав Люпус. Не вигадуй, — відповів Пітер. Хто б це міг бути? Не знаю, але ти відчув чий запах? Хм, ні. Почув щось, побачив? Ні, але значить за нами нікого. Позитивно підсумував Пітер. Зараз ніхто ні за ким не стежить. Місячне світло просочувалося крізь крони дерев, і серед темного лісу то тут то там траплялися срібні острівці. Знизу від річки долину приглушений качиний лемент. Легкий вітерець подув, і з гірського схилу донісши квакання жаб. Тятива Пітера зачепилася за гілку, і він зупинився, щоб відчепити її. Він випадково впустив кілька стріл і нагнувся, щоб їх позбирати. «Тобі варто придумати кращий спосіб носити ті штуки», – буркнув Люпус. Вони постійно то зачіпаються, то випадають. Ні, Я вже думав про це, тихо відповів Пітер. Було б непогано повішати якусь торбину через плече. Вони продовжили підніматися. Що ти хочеш зробити, коли ми прийдемо до будинку вебстерів? запитав Люпус. Хочу зустрітися з Дженкінсом, сказав Пітер, і розказати йому, що я зробив. Пампушка вже все розказала. Не факт, що вона розказала все правильно вона могла наплутати, була вся на емоціях. Ага, і вона дурненька, додав Люпус. Вони проминули освітлений місяцем клаптик і знову занурилися в темряву. Щась мені ніякого, сказав Люпус. Я повертаюся. Ти задумав божевільну річ. Я пройшов частину шляху з тобою, але. Ну, і повертайся, ну, і повертайся, різко відказав Пітер. Зі мною все в порядку. Я. Він обернувся, і в нього волосся стало дибки. Бо щось було не в порядку. Щось у повітрі, щось у думках, якесь жахливе, тривожне відчуття небезпеки, навіть більше, ніж небезпеки. Гидке відчуття, що. Струмило пазурі, йому під лопатки і розлетілося по спині мільйонами гострих голок. Люпосе. викрикнув він. Люпосе. Нижче стежки що заворушилося в кущах, і Пітер побіг туди, швидко прибираючись крізь хащи. Він обігнув кущ і пригальмував. Одразу ж вийняв лук і наступним рухом дістав стрілу, поклав її на тятиву і натягнув. Люпос розтягнувся на землі, напівосвітлений місяцем. Він вишкірив зуби, показавши ікла. Одна лапа слабко дряпала землю. Над ним нависла якась тінь. Лише тінь, силует. Вона гарчала і шипіла, і ці звуки відбувалися в Пітеровій голові. Вітер колихнув гілку. Місячний промінь освітив контур щось наподобав обличчя. Розмитий контур, наче на півстарті лінії, намальовані крейдою на запелюженій дошці. Не обличчя, а череп. з продовгуватими очима та вухами, із яких визирали вусики. Тетива свиснула, і стріла полетіла в обличчя, але якимось чином пролетіла крізь нього і впала на землю. А тіні далі гарчала, наче нічого і не трапилося. Пітер наклав ще одну стрілу і сильно натягнув тятиву майже до вуха. Стрілу, що була щедро просочена ненавистю страхом і огидою людини, яка відпустила тятиву. Стріла увійшла в розмите обличчя, сповільнилася і затремтіла, а тоді знову впала на землю. Ще одна стріла в натягнутій тятиві, натягнуті ще сильніше, щоб вбити цю істоту, яка не вмирає, коли її пронизує стріла. Істота яка лише уповільнила політ стріли але аж ніяк не постраждала від неї. Сильніше, ще сильніше. А тоді трапилося неочікуване. Лук зламався. Якусь мить Пітер стояв там, зі зламаною зброєю в одній руці і непотрібною стрілою в іншій. Стояв і дивився на ту частину лісу, що відокремлювала його від страхітливої тіні, яка не над сірим тілом вовка. Він не відчував страху. Ні краплі, хоч уже був без зброї. Була лише гаряча ненависть, яка трясла ним, і голос у його голові, що скандував одне єдине слово – «Убий! Убий! Убий!» Він відкинув лук і зробив крок уперед, простягнувши руки вперед і розставивши пальці, наче криві тіхтів. Тінь різко відступила, кинулася назад через раптовий страх, чи точніше переляк, перед силою тієї ненависті, що її випромінювала істота, яка йшла назустріч, ненависть, яка охопила її. Це було зовсім не схоже на той страх, переляк чи тривогу, які вона відчувала раніше. Це щось нове, інше. Заболіло так, наче й протягли кожен нерв. Обпалили мозок. Це була ненависть. Тінь заскавчала, нявкнула і відповзла назад, подумки шукаючи шляхів до втечі. Стара кімната, і в ній, крім порожнечі, нічогісінько. Відголосок скрипу дверей, що відчинилися, зник у ній, наче потонув. Кімната, яку в ціль, кривав пил забуття і задушлива тиша багатьох безцільних століть. Дженкінс. Усе ще тримав руку на дверній клямці і уважно обстежував темні кутки новими пристроями свого тіла. Але повсюди панувала пустка. Лише тиша, пилюка і темрява. Жодного натяку на те, що раніше там було ще щось. Ні найменшого поруху думки, жодних слідів на підлозі чи відбитків пальців на столі. Звідкись із забутих просторів його пам'яті вирунула давня пісенька, дуже-дуже давня. Вона була давньою вже тоді, коли його тільки виготовили. Він був здивований, що вона досі чаїлася там, здивований, що взагалі знав її, вражений, скільки століть вона пережила, збентежений спогадами про акуратні білі будиночки, які стояли на мільйонах пагорбів, спогадами про людей, котрі любили свої маєтки, впевнено, по хазяйськи прогулюючись з ними. Ені тут же не живе, як безглуздо подумав Дженкінс, якась дурниця, витвір майже зниклої раси заскочила в міз і не дає спокою, якась з безглуздям. Ені тут же не живе. Хто півня рубіна вбив? Я», – зізнався Горобець. Він зачинив двері і пішов у глиб кімнати. Вкриті пилюкою меблі чекали на людину, яка ніколи не повернеться. Вкриті пилюкою інструменти і технічні пристрої лежали на столі. Вкриті пилюкою книги рядами стояли на полицях масивної книжкової шафи. «Вони зникли», – сказав Дженкін сам до себе. «Ніхто не знав, коли чи чому, або ж куди». Вони вислизнули вночі і нікому про це не повідомили. Без сумніву, вони думають про це і регочуть з того, що ми думаємо, що вони й досі тут, регочуть з того, як ми й досі їх остерігаємося. У кімнаті було багато дверей, і Дженкінс підійшов до одних із них. Узявшись за клямку, він подумав, що нема сенсу їх відчиняти, нема сенсу шукати далі. Якщо ця кімната виявилася старою і порожньою, такими ж будуть і інші. Він натиснув на клямку, двері відчинилися, повіяло теплом, але кімнати він не побачив. Перед ним постала пустеля. Золотисто-жовта пустеля, що простягалася до засланого маревом сліпучого горизонту під величезним синім сонцем. По піску із дивним посвистуванням промчало щось зелено-багряне, схоже на ящерку. Дженкінс грюкнув дверима і приголомшено завмер. Пустеля. безкраї крає піски, що схоже на ящерку. Не інші кімнати, не коридор, не ганок. Пустеля. З неймовірно жарким синім, присинім сонцем. Повільно і дуже обережно він почав відчиняти двері, спершу ледь-ледь, а потім ширше за ними все ще була пустеля. Дженки знову грюкнув дверима, спершись об них спиною, так наче хотів своїм корпусом утримати пустелю там, не дати проникнути тому, що ці двері й пустеля означали. Вони були розумними, подумав він, розумними й напрочуд меткими. Куди там звичайним людям до них рівнятися? Ми ніколи навіть не підозрювали, що вони аж настільки розумні, а тепер я розумію, що вони були ще розумнішими, ніж ми гадали. Ця кімната лише передпокій до багатьох інших світів. Ключ – до інших планет безмежного космосу, що обертається навколо невідомих сонць. Спосіб покинути цю землю, практично не покидаючи її. Спосіб перетнути порожнечу, просто пройшовши крізь двері. У кімнаті були ще й інші двері. Дженкінс подивився на них і лише похитав головою. Він повільно попрямував до виходу. Тихо, не бажаючи порушувати тишу вкритої пилом кімнати, він натиснув на клямку і вийшов назовні, у знайомий йому світ. Світ, у якому був місяць і зорі, квакання жаб, шелестіння дерев. Він відчував, як у траві бігають миші, і вловлював їхні щасливі думки. На дереві в гнізді сиділа сова, і всі її помисли були про вбивство. «Так близько», – подумав Дженкінс, – «стара жага крові, ще так близько у свідомості. Але вони мають перевагу в порівнянні з тим, що мала людина, хоча, можливо, тепер уже не має значення, як починала людина». І ось знову – одвічна кровожерність людини – Її прагнення бути іншою, сильнішою, нав'язувати свою волю за допомогою речей, набагато сильніших за власні руки чи кіхті, бажання впиватися зубами глибше, ніж це роблять будь які ікла, жадання влучати з дальніх відстаней, самій зостаючись у безпеці. Я сподівався отримати допомогу, тому прийшов сюди, але тут немає нікого, хто міг би допомогти, нікогісінько. Мутанти були єдині, хто міг допомогти, але вони зникли. Ти повинен упоратися сам, сказав собі Дженкінс, спускаючи сходами. Повинен сам дати раду людству. Повинен придумати, як їх зупинити. Повинен якось їх змінити. Не можеш дозволити їм перешкоджати тому, що роблять пси. Не можеш допустити, щоб вони знову перетворили цей світ у світ лука і стріл. Він йшов темною галявиною під густим листяним склепінням і впізнавав запах старого листя, яке розкладалося під молодою травичкою. І це було для нього новим. Його старий корпус не вмів розпізнавати запахи. А тепер він уловлює запахи, чіткіше бачить і розуміє, про що думають інші створіння. Може читати думки єнота чи миші, знати, що Сува і Тхір про вбивство. І було ще щось. Він відчував ледь вловиме почуття ненависті, якийсь чужий крик жаху. І це щось пронизало його свідомість, прикувавши на якийсь час до землі. А тоді він побіг, швидко піднімаючись схилом. Це було не схоже на невпевнений Біг людини в темному лісі. Він біг стрімкою впевнено, як робот, який бачить у темряві, і якого не обтяжує за духа чи печія в легенях. Така ненависть, і в нього був лише один варіант, хто її випроміннює. З кожною миттю це почуття сильнішало, і його охоплював жах. Жах від того, що він там може побачити. Він швидко минув кілька кущів і зупинився. Чоловік просувався поволі, зігнувши руки в ліктях, а позаду нього на землі валявся зламаний лук. Сіре тіло вовка лежало наполовину освітлене місяцем, а наполовину в тіні, а від нього заткувала якась примарна істота. Щось, що балансувало між небуттям і явою, якийсь фантом і щось кошмару. «Пітере!» – викрикнув Дженкінс, але його крик так і не прозвучав. Він відчував божевілля, що біснувалося у мізках напіввидимого створіння. Божевілля спричинене все поглинаючим страхом перед ненавистю людини, яка підступала до скубленої тіні. Це поглинаючи страх і несамовите бажання. Бажання знайти щось, пригадати. Людина підійшла в притул. Людина із жалюгідним тілом, смішними кулаками і неймовірною відвагою. «З такою відвагою?» – подумав Дженкінс. Йому й сам чорт не страшний. Він би спустився саме пекло і повиривав тримтячу бруківку. І викрикнув злу соромінську лайку в лице хранителя темряви. І ось це створіння знайшло те, що шукало. І тепер знало, що йому робити. Дженкіс відчув полегшення, яке пронизало все іство створіння. І відтак почув якийсь звук, слово, сивел чи думку, яке воно видало. Схоже на чари, ворожіння чи закляття, але не зовсім. Ментальне зусилля. Думка, яка підкорює все тіло. Ось найближче пояснення. І це спрацювало. Істота розчинилася в повітрі. Вона зникла. Зникла з цього світу. Не залишилося навіть сліду. Жодного натяку на її існування. Наче її ніколи й не було. «То що ж вона сказала? Що подумала?» «Ага, ось воно». Дженкінс вчасно зупинився. Це слово-думка закарбувалося в його голові. Він знав його, але не міг дозволити собі його використати. Він повинен забути його, заховати десь якнайдалі в закамарки пам'яті. Бо якщо воно подіяло на Гобліна, то події й на нього. Він був у цьому впевнений. Людина обернулася і подивилася на Дженкінса, безсило звісивши руки. Її губи заворушилися. «Ти, ти». «Я Дженкінс», – відповів робот, – «просто в новому тілі». «Тут щось було», – сказав Пітер. «Так, гоблін», – промовив Дженкінс. «Джошуа повідомив мені, що один пробрався в наш світ». «Він убив Люпуса», – відказав Пітер. «Дженкінс кивнув. «Так, і не тільки його. От хто вчиняв усі ті дивні вбивства?» «А я вбив його», – сказав Пітер. «Убив чи прогнав, чи щось таке». «Ти його відлякав», – пояснив Дженкінс. Ти виявився сильнішим. Він був нажаханий і в паніці повернувся у свій світ. Я бубив його, але лук зламався. Наступного разу використовуй міцнішу мотузку. Тихо промовив Дженкінс. Я покажу тобі, як це робиться. А ще потрібен сталевий наконечник для твоєї стріли. Для мого чого? Стріли. Паличка для метання – це стріла. А та більша палиця з мотузкою називається лук. Усе разом лук і стріли. Пітерзнітеся. Отже, це вже вигадало до мене. Я не був перший. Дженкінс похитав головою. Ні, ти не перший. Дженкінс підійшов ближче і поклав руку на плече Пітера. Ходімо, Пітере. Чоловік похитав головою? Ні, я сидітиму біля люпоса до ранку, а тоді покличу його друзів, і ми його поховаємо. Він підняв голову і подивився Дженкінсу у вічі. Він був моїм другом, хорошим другом. Певно, що був, відповів Дженкінс. Але ми ще побачимось. Звичайно, сказав Пітер. «Я буду на пікніку. Пікніку вебстерів. Тому що через тиждень...» «Так-так», – повільно промовив Дженкінс, роздумуючи. «Тоді побачимося там». Він обернувся і повільно рушив уверх схилом. Пітер сів біля мертвого вовка і взявся чекати світанку. Раз ще двічі він піднімав руку, щоб витерти щоку. Вони сиділи півкулом, дивлячись на Дженкінса і уважно його слухали. «А зараз будьте уважні!» – закликав робот. «Це дуже важливо. Будьте уважні і максимально зосередтеся!» А тоді уявіть собі ті речі, які принесли із собою. Корзини для пікніка, лук і стріли і все інше. Одна дівчинка засміялася. «Це нова гра, Дженкінсе?» «Так», – відповів він, – «щось таке. Мабуть, це нова гра. Дуже захоплива. найзахопливіша з усіх». «Дженкінсе! Дженкінс завжди придумує нові ігри на пікнік вебстерів», – сказав хтось. «Тож тепер усі зосередтеся», – продовжив Дженкінс. «Дивіться на мене і пробуйте визначити, про яку річ я думаю». О, це гра вгадування, викрикнула дівчинка, яка сміялася. Я люблю такі. Дженкінс змусив себе усміхнутися. Саме так, сказав він. Це справді гра вгадування. Тож якщо ви зосередитеся і поглянете на мене, я хочу випробувати цей лук і стріли, сказав один чоловік. Ми ж можемо їх випробувати після цього. Так, терпляче відповів Дженкінс. Коли ми закінчимо, ви зможете їх випробувати. Він заплющив очі і змусив свій розум проникнути в думки кожного з них, захоплюючи їх один за одним, відчуваючи збуджене очікування від напливу думок, які зливалися з його власними. Відчуття було таким, наче маленькі спритні пальчики думок торкалися його розуму. «Сильніше, – подумав Дженки, – сильніше, ще сильніше!» У його думках з'явилося якесь роботиння, і він розладив його. Це не був гіпнос чи телепатія. Це було найкраще, на що він був здатен. Зібрати разом усі думки. Ось така гра. Повільно і бережно він віднайшов той прихований символ. Те слово-думку – той правильний образ. Відтак легко передав його в їхні думки, кожному по черзі. Так, наче навчав дитину говорити. Навчав її правильно вимовляти слова, складати губи, рухати язиком. Він дозволив їм побути там якийсь час, відчути доторки інших думок. А потім голосно подумав. Подумав разом із ними, як це зробив Гоблін. І нічого не сталося. Ніякої зміни в думках, жодного відчуття падіння чи запаморочення. Узагалі нічого незвичного. Отже, у нього нічого не вийшло. Ось і все. Гра закінчена. Він розплющив очі і побачив той самий схил. Сонце так само світило, і небо було блакитного кольору. Він сидів і мовчав, відчуваючи, що всі дивляться на нього. Усе було таким же, як і раніше. Хіба що? Замість куща з рожевими квітами росла ромашка. А біля нього була дика троянда. А її не було. То це все? – явно розчаровано запитала дівчинка, яка сміялася. Так, це все, – відповів Дженкінс. І тепер ми можемо випробувати луки стріли, – запитав якийсь молодик. Можете, тільки будьте обережні. Не спрямовуйте їх одне на одного. Вони небезпечні. Пітер покаже, як ними користуватися. А ми підготуємо перекус, – запропонувала якась жінка. Дженкінс, ти приніс корзину? Так, – відповів робот. Вона в есфіри. Вона тримала її, коли ми грали гру. Добре, сказала жінка, ти кожного року дивуєш нас тим, що приносиш. Цього року ви теж будете здивовані, подумав він. Коли побачите пакетики з насінням, усі ретельно підписані. Бо нам потрібно буде насінням, щоб посадити нові сади і засіяти нові поля, аби знову вирощувати їжу. Нам знадобляться луки стріли, щоб добувати м'ясо, а ще списи і гачки для риби. Тепер він бачив інші дрібнички, які відрізнялися цей світ. Те, як схилилося дерево на краю лугу, і новий закрут річки внизу. Дженкінс мовчки сидів на сонечку, слухав вигуки чоловіків та хлоп'ят, які випробовували лук та стріли. Чув розмови жінок, коли вони розстріляли скатертину і розставляли їжу. «Незабаром мені доведеться їм усе пояснити», – подумав він. «Застерегти їх, щоб вони не налягали на їжу, щоб вони зжерли все зараз. Бо вона нам пригодиться на перший час, поки ми не почнемо викуповувати корінці, ловити рибу і збирати фрукти». Так, дуже скоро мені треба буде зібрати всіх і оголосити новину. Сказати, що тепер вони самі за себе. Пояснити чому. Закликати їх рухатися далі і робити все, що вони захочуть. Бо це абсолютно новий світ. Застерегти їх щодо гоблінів. Хоча це найменш важливе. Люди знають свій спосіб. Дуже жорстокий спосіб. Спосіб упоратися з будь-чим, що стоїть на їхньому шляху. Дженкінс зіткнув. Господи, допоможи гоблінам. Промовив він. Увага до восьмої оповідки. Є підозра, що восьма остання оповідка – фальсифікація, що вона насправді не належить до легендарного циклу, що її не так давно створив якийсь жадібний до слави писака. Композиція оповідки цілком прийнятна, проте стиль викладу не відповідає наративній манері інших оповідок. Крім того, цілком очевидно, що ця історія вигадана. Надто вже майстерно поєднані різнорідні елементи і сюжетні лінії попередніх частин циклу в одне ціле. Однак це єдина оповідка, що опирається на історичні факти. Достовірно відомо, що один із закритих світів закритий тому, що він належить мурахам. Це і зараз світ мурах, який не може кількасот поколінь. Немає жодного доказу, що мурашиний світ – це той, у якому розвинулися пси. Але й немає доказів супротивного. Той факт, що досі недосліджено, який світ насправді є першосвітом псів, дозволяє припустити, що світ мурах і був тим світом, що його називали землею. Якщо це правда, то немає жодної надії віднайти подальші докази походження цієї легенди, оскільки матеріальні докази можна було віднайти тільки в першому світі псів. Лише там можна з'ясувати, чи існувала людина насправді. Якщо світ мурах є землею, то закрите місто Женева і її будинок на пагорбі Вебстерів втрачені для нас назавжди.